Til det tomme magasin med Elias Selers og Martin Nørgaard. Hej og velkommen til Glad i Maven, programmet hvor jeg skærer igennem alle madvitterne som en super skarp, jeg ved ikke, blodkniv, øh, hvor jeg med min viden fortæller dig lige præcis hvad du skal spise og hvad du ikke skal spise. Der findes nemlig alt for mange regler om kost. Det er øh, øh, efterhånden en videregående uddannelse at øh, finde ud af, hvad man på i kæften. <laughs> Men det pis, det slutter nu, for jeg har fundet øh, en enkel vej. Øh, øh, for helvede, igennem rodet en vej, alle kan leve efter en ren vej, en sund vej, og det starter øh, øh, det starter nu. For helvede god. I er er nemlig på vej, og det betyder at lyset forsvinder Oh, det er og vi bliver alle sammen trætte og deprimerede, men man kan faktisk spise sig fra det meste. Hvis man spiser godt og ordentligt, så bliver man nemlig ikke træt og deprimeret. Man bliver frisk og frejlig. Hvad er det så, vi skal spise? Er det grøntsager? Er det masser af fiber og løbeture hele vinterhalvåret? Ja, det er det faktisk, hvis du er en fucking, altså konform taber, der gør, hvad der bliver sagt, når Chris McDonald sidder og lukker lort ud. Fucking taber, mand. Uh! Og oh, hvis du i stedet lytter til mig, så får du det nemlig. Åh, oh, det brænder. Meget federe. Jeg har fundet en genvej, og den hedder energidrik. Red Bull, Monster Energy, oh, King Kong, Sudden for Slap, Coke, Amfetamin. Det er det hele det samme. Det er det samme det hele. Det er det, jeg skulle have sagt. Oh, fuck, det sparker fra morgen af. Nå, prøv at høre her. Det fede i min løsning, min kur, ikke? det er, at det ikke er det vil sige, at hvis du gør som mig, og lever energidrik, øh, stof og stof stoffer hele vinteren, så ender du faktisk med at stå med den mest magre, fedtforladte sommerkrop, du nogensinde har haft. Det er genialt. Åh, oh, det er gennemtænkt. og det er meget billigere end rigtig mad. Oh, og vigtigst af det hele. Så bliver man simpelthen så glad i maven af det. Øh, åh, fy hvad der sker? Ej, hvad der sker? Ej, fuck, hvad sker der, hvad sker der nu? hvad sker der nu? Ej, fuck, hvad sker skid? Fuck, hvad skid? Mm. At markasin, der er tom. Velkommen til en særudgave af så vidt vi ved her på P1. I dag der er vi taget til Ægypten, nærmere bestemt den store pyramide i Giza, eller Keops pyramiden som den også kaldes. Vi er fordi, der i disse dage bliver skrevet historie. I årtusinder har pyramiderne fascineret mennesker, og mange har forsøgt at forklare, hvorfor de blev bygget og til hvilke formål. Nogle mener, det er et gravkammer, andre et monument, nogle mener så at de er bygget af rumvæsener. Men nu har vi formentlig fundet svaret endeligt. Jeg står her med amatør Allan Hestehård, og Allan... Det er jo dig, der har gjort den store opdagelse. Ja, det er det. Okay. Altså, Allan, kan du, kan, du, kan du prøve at tage os med på rejsen? Det kan du tro. Øh, jeg har altid fundet pyramiderne dybt fascinerende. For øh, når man ser tværsnit af kæreflyden, så vil man opdage, at der er en masse kamre og gange, der umiddelbart ikke giver mening. De, de er simpelthen for små og for stejle til, at man rigtig kan gå rundt i dem. Og, og det hele ligner meget mere sådan en form for industriel konstruktion, end sådan en bygning, man vil bruge til at bevæge rundt i. Og så er der mange, som du siger, der har gættet på, hvad er funktionen med de her pyramider. Nogle tror, det er et gravkammer, andre tror, at det, at det har været et kraftværk, der producerede strøm til et forhistorisk samfund, der var meget mere højt udviklet, end vi tror i dag. Men nu har jeg fundet pyramidens sande funktion. Jamen, altså, så, så, så, så diger jeg jo af spænding. Ja, det kan jeg godt forstå. Det, der sker, det er, at jeg går rundt hernede i pyramiden og støver lidt af med min lille kost, og, øh, og så er jeg alene, ikke? Og så ved du godt, ja, så går man der og tænk, jeg tænker, at det er, ja, altså... Jeg har godt lige, jeg har godt lige snit en lille en ud ikke, lige sådan en lille lille lille lille siver, ikke, en lille fis, ikke, lige lige duf til farvens dårlige onde ikke, som vi kalder det her nede lige lige kast mumiens forbandelse, ikke, så det gør jeg, men ja så er det bare ikke, så er det ikke en siror, det er en af de der rigtig store ikke, det er sådan en, det er en braver. En af dem der bare gjaller ud af bukserne, altså virkelig for din røv til at råbe, ikke? Og så er det at hele pyramiden, den begynder at ryste og skælve, og pludselig så lyder der et altså nærmest kolo enorm brav, som kunne høres i op mod 100 km væk, og som kunne måles på seismiske instrumenter helt hjemme i Skandinavien. Nå for det, altså okay. Det er jo helt vildt. Hva, hva, hva, hvad betyder det? Jamen altså, min teori er, at pyramiderne i virkeligheden er store prutteforstærkere. En, for, en form for megafon til prutter. I det gamle Ægypten, der var det sådan, at slå en stor skid, det var et symbol på magt. Og ingen var derfor kunne slå en større skid end farven. Og derfor giver det her jo mening. Derfor tror jeg, at man har bygget de her kæmpe prudtehøjtalere. Altså, vil du prøve en gang? Øh, øh, altså ja, men jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg kan jeg måske ikke lige lige nu. Nej det gør ikke noget, det kan jeg altså Gør lige plads en gang. Ja. Lige. Okay. Det shit. Phew! Oh, har du spist æg? Ja. Det tomme magasin. God aften. Er du øh, klar til at bestille? Ja, yeah, det tror jeg. Jeg har lige et par spørgsmål. Øhm, det ja. må være okay. Det er ikke for svært. Nej, nej, det er helt okay. Øh, jeg vil bare lige høre, hvad I har på menuen. Ja, altså tænker du øh, ud over øh, det, der står på menukortet, eller? Nej, bare generelt. Hvad er der på menuen? Hvad har jeg at spise og drikke, varme og kolde og frostne, øh, glæverede ting? Øh, ja, ja, Har I de ser det ser også og sådan noget? Jamen, Hvad har jeg at spise? er det, det, det nemmeste overblik, det får, du så, altså, det får du ved at kigge på menukortet. Øh, det, det fik du, da du kom. Jo, har du, har du kigget på det, eller? Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg tænkte på, du vidste det. Jamen det gør jeg. Jeg arbejder her, men der er bare mange ting på menukortet, så vil du have, at jeg skal sige alt på menuen, eller hvad? Mm. Jeg vil gerne have noget mad af en art. Jeg vil gerne have ja. en salat, tror jeg. Okay. Et salat. En salat. Mm. Salat. salat. Salat. Ja, salat kunne jeg godt spise. Ja, men vi har en uh, Cæsarsalat. Nej! Øh, Milsen! Jeg skal ikke have Cæsarsalat! Nej. Det... Ingen Cæsar, ingen salat! Nej, det er... Jeg er så forstået. Øh, vi vi mm -hmm. har også, vi har en tomatsalat også. Er der tomater i den? E e ja, altså der er jo, det er der. Der er tomater, der er mozzarella, der er basilikum. Oh, Satanssos. Mm. Jeg lærer ikke at for tomater. Jeg kan ikke spise dem. Det lyder altså lækkert. Kan du lave tomatsalat uden tomat? Æh, så er det bare ost, jo. Det vil jeg gerne have. Okay, altså, men... Det vil jeg rigtig gerne have. Ja. Bare komme med osten. Ja, men det er også bare fordi... Ost! Ja, det, det, er, det er fordi, den er, den er blandet på forhånd, så jeg. jeg. kan ikke... Men jeg vil have den! Men jeg kan ikke lave... Jeg kan, ikke lave, jeg kan, ikke, jeg kan godt tage tomaterne ud, men så har der jo været tomater... Giv mig den! Okay, men hvis du er allergisk over for tomater, så synes jeg, det er en dårlig idé, for der er jo... Der har jo været Giv mig tomatsaletten! Uden, to uden tomater! Uden tomater. Så... Så oh, mozzarellaost... Giv den! Og, så mozzarellaost... Hent den! Okay. Jamen fint. Det gør jeg. Godt. Værsgo, her er din øh, tomatsalat, selvom du er allergisk over for tomater. Jeg håber, den smager. Den ser rigtig lækker ud. Og det er godt. Ej! Åh, oh, oh, hvor det smager godt. <laughs> Det uh, er uh, uh, uh, uh, en god tomatsalat! Den øh, men var du ikke allergisk over for tomater? Har I det. Ja. Hvad for noget? kan du ikke kigge på menuen? Nej, jeg sad lige og spiste tomatsalat. En rigtig god tomatsalat. Okay. Øh, jamen, vi har is, øh, og vi har nogle tærter, vi har en øh, nødtærte. Oh, en nødtærte? Hasselnuss? Øh, ja, ja. Nå, hvad er det i den? Jamen, der er jo så... Der er nødder og marcipan. Åh, oh, jeg elsker marcipan! Ja, okay, men det... Haps! <coughs> Jamen, der er også en marcerinbund. Åh, oh, jeg elsker marcerin. Åh, ma-sa-rin. Oh, masarin. <coughs> Jamen, altså, så synes jeg da næsten, at du skal have et stykke af den. Så skal du ikke... Der er også karamel i. Åh, oh, pis! Hvad nu? Jeg kan ikke tåle nødder. Jamen... Men det er nødtær, det jo. Ja! jeg kan ikke tåle nødder. Selvfølgelig kan du da det. Du kan jo også tåle tomater. Du har jo lige spist en hel tomat af din idiot. Atchoo! Hvad nu? Atchoo! Det det er min allergi. Det er på grund af tomaterne. S seriøst? Atchoo! Du skulle holde dig den for mig. Helt seriøst. Atchoo! Prøv lige at høre her at en Jeg sagde til dig. Atchoo! Jeg sagde til dig, at der var tomater der. Atchoo! Atchoo! Atchoo! Jeg, Atchoo! Jeg sagde til dig, at, at, at der var tomaterne! At you! Jeg her! Hvad? Hvad er det, du vil? Jeg vil have en nødtærte. Det tommemagasin præsenterer. Johnny, der ikke skulle have været læge. Øh, uh, fuck, man. Hvad fuck vil du nu? Uh, jamen, jeg skulle uh... Har du et problem, eller hvad? Har du et problem? Har du fucking problem? Kig på mig! Har du kigget? Har du kigget? Hvad? Nej. Jeg har hundt i numsen. Og hvad så? Og hvad fucking så? Skal jeg globe over den, eller hvad? Jeg skulle også hundt i røven. Så kan du prøve at kigge mig i røven. Nej. Nej. Men jeg er ikke læge. Nej, er ja, det er mit problem, eller hvad nu? Kig. Kig, kig, kig på nej. røven. Kig mig i røven, når jeg taler til dig. Nej. Kig mig i røven, når jeg taler til dig. Nej. Kig, kig, kig mig så. Kig Jeg i røven. Kig mig på røven. Ser det er normalt ud, hvad? Hvad? Synes du Men hvis du tror, at dine rører er finere end mig, end min røv, så skriv dog ned på apoteket for noget salve din nare. Skid! Tak for hjælpen. Det er Tomme Magasin. I okay. godt radio. Velkommen til Hvem er best? Programmet, hvor vi finder en vinder og en Dag har vi besøg af Espen og eskil der er brødre og som vil dyste i, hvem der kan holde vejret i længst tid. Er det korrekt? Ja. Og det bliver mig. Nej, det bliver mig. Jeg er bedst. vinder. Nej, jeg er bedst. Nej, det er mig, der er bedst. Nej, det er mig, der er bedst. jeg er bedst! Vi er ikke kommet for at diskutere. Vi er kommet for at dyste. Det er en edel KUNST. Jamen okay, men det er også rigtigt. Ja, lad os komme i gang med det her, så jeg kan få tværet dig ud man. Skulle mig, der tvær dig ud? Det er sku' da mig, der tværer dig ud? Nej, det er sku' dig ud? det er mig, der tager dig ud! Jeg dig ud! Jeg dig ud! Jeg dig ud! Jeg nu skal vi i gang, drenge, ikke? Og for at sikre os, at der ikke er nogen, der snyder sig for i plastikposer over hovederne, og så lukker vi dem med gappatape. Det er nok. Ja, det virker som en rigtig god og gennemtænkt idé. Hvis I selv lige kan tage poserne over hovedet. Godt. Så kommer jeg lige lidt tape omkring. Yes, sådan. Kan I trække vejret? Godt. Så lad os se, hvem der kan holde vejret længst og forblive oprejst. Lige nu ser det ud, som om brødrene er lige udfordret af manglen på ilt. Espen begynder at kæmpe lidt. Eskild forholder sig stadigvæk roligt. Og pludselig er begge bildtagerne udfordret. De bliver røde i hovederne, og der går... Øj, der går begge brødrene ned i gulvet. De er begge to nede Det er umuligt at afgøre, hvem der vinder. Vi er simpelthen nødt til at fortsætte lidt nu og vi skal have fundet en vinder. Eskil spraller vildt. Esben er ved at falde til ro. Det er tæt. Det er meget, meget tæt. Det er utroligt tæt. Det kan næsten ikke være Der. der. Eskild Espen er fuldstændig ude af kampen. Han ligger stille. Han trækker ikke vejret. Eskild har vundet. Eskild tager førstepladsen. Eskild, du sejrede. Hvordan føles det? Er du stolt? Hvad har du det lige nu? Huh! Huh, ja. Jeg har det sgu meget godt. Altså, jeg vidste, jeg ville vinde, men altså... Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, min bror er død nu, men altså, var der handles, der spilles sagt som indsand vinder. Nå, det var alt for den her omgang af hvem er best. Følg med i næste uge, hvor vi skal se, hvem der kan stå i et bål i allerlængst tid. Det, som man kan se. Trampenau er Danmarks førende på portrætfotograf. I hans ekstravagante atelier på Vesterbro sker det ikke sjældent, at en kendt dansker kigger forbi. Ja, altså jeg skyder jo Kasper Kristensen, jeg skyder Thomas Budensjøen. Jeg står jeg er her tit, øh... ikke så tit som Kasper selvfølgelig, men han bor nærmest også hernede i perioder. <laughs> ja, så er Søren Rasted begyndt at komme her, men det ved jeg ikke. Altså, det er jo meget hyggeligt, men det er også lidt en dyr fornøjelse. Jeg har virkelig måttet ud og investere i nogle, nogle nye makrolinser, hvis du forstår. Når man går rundt i Andres Atelier, bliver ens øjne virkelig stimuleret. Væggene er dækket af dickpicks fra gulv til loft. Der er billeder af Thomas Blackman med sin pik i en spand biograf -popcorn. Der er en moderne klassiker buber i sit badekar. Så han er lignet med en strap -on. Men nogle dage kan opgaverne næsten være for store. Ja, altså jeg bryder mig jo af at være øh, Danmarks dygtigste digpick portrætfotograf. Andreas Dickpics billeder med glans. Men nogle gange, så, så, kan, så kan jeg åbenbart bare ikke løse en opgave, altså. Og lige, og lige nu, der har jeg en opgave, for jeg har virkelig svært ved det. Altså, jeg har virkelig svært ved at sætte lys på den her kæmpe store pic. Altså, det er som om, der er, der er så meget genskind, lige meget hvad jeg gør. Det, det, det er nærmest som om, der er for meget glans. Altså, det har jeg Jeg troede ikke, jeg skulle sige det, men... Der kan åbenbart være for meget glans, og jeg har prøvet på al mine knep. Jeg har dubbet den med en stor klud. Jeg har pustet på den, så den skulle blive tør. Jeg har, jeg har prøvet at vokse den lidt, så den fik en anden form for skin. Jeg har skudt den ned fra, fra siden for oven, langt fra tæt på. Altså, jeg fandme... Jeg ved fandme ikke, de, de der store pulsende vener der, og den der totale mangel på hår. Altså, det, det efterlader bare ikke særlig meget for mig at arbejde med som kunstner, synes jeg. Men det er jo ikke en pig, Det er jo sådan en pape. Nå, for helvede se hele første sæson af Digpik Portrætfotograffen på DR2 Plus netop nu. Det Thonge Magasin Du lytter til Nattevagten. Hej, jeg er Greves bedste ornitolog, og jeg kan kende forskel på alle fugle. En ørn for eksempel og en måde, de ligner overhovedet ikke det andet. Det kan man se på, at en måde en måde og en ørn, og en ørn. Og hvis man lige ser noget, der minder om en ørn, så kan man altid tjekke det nørn ved for eksempel at kigge efter. Har den en stor ørnepick? Hov, det har den, så er det nok Så, jeg håber I kan bruge træksene. I kan ringe til mig. Øh, jeg kan ikke huske hvad hedder, men vi ses en anden gang. Hej hej!